4. A szobában nem ült senki. Az ablak mellett virágálvány állt, rajta hosszú levelű, bőrszerű növények. Az asztalon heverő képes heti lapok címlapjain a rendszer boncai voltak láthatók, meg katonák és egy masírozó Hitlerjugend szakasz. Aztán gyors lépteket hallottam. Martens állt az ajtóban. Rám merett, levette a szemüvegét és hunyorgott. A várószobában gyenge volt a világítás. Nem ismert meg azonnal, valószínűleg a bajuszom miatt. Én vagyok az Rudolf, mondtam. Józef! Felemelte a kezét, hogy hallgassak. Hogy kerülsz te ide? Suttogta. Megvontam a vállam. Miért fontos ez? Itt vagyok, mondtam. Segítened kell nekem. Rám pillantott. Rövidlátó szemei a gyenge világításban úgy hatottak, mint egy hal szemei az akvárium vastag üvegfala mögött. Kitől kaptál engedélyt, hogy ide gyere? Csak magamtól. Hogy jöttél át a határon? Az teljesen mindegy. Azért jöttem ide, hogy helent lássam. Rám merett. Ezért jöttél? Igen, mondtam. Hirtelen nyugodtnak éreztem magam. Amíg egyedül voltam, nem voltam az. Most egyszerre eltűnt belőlem minden izgalom, mert azon gondolkoztam, hogyan tudnám megnyugtatni az előttem álló meglepődött embert. Ezért? kérdezte még egyszer. – Igen, ezért, és neked kell segítened nekem. – Úristen! – mondta. – Meghalt? – kérdeztem. – Nem, nem halt meg. – Itt van Oszna-Brükkben? brükben? Igen, legalábbis egy hete még itt volt. – Nyugodtan beszélhetünk itt? – kérdeztem. Martens bólintott. – A nővért, aki a betegeket fogadja, elküldtem – ha paciensek jönnének, őket is elküldhetem. A lakásomban nem vihetlek fel. Megnősültem. Két évvel ezelőtt. Bizonyára megérted. Megértettem. Az ezer éves birodalomban már régóta nem bízhatott az ember a saját rokonaiban sem. Németország megmentői nap mint nap nemzeti erénnek kiáltották ki a besúgást. Ezt a magam bőrén is tapasztaltam. Engem a feleségem bátyja jelentett fel. A feleségem nem bártag, sietett közölni Martens. de ilyen esetről, mint ez, pillantott rám zavartan, még sohasem beszéltünk, nem tudom pontosan, hogyan vélekedne róla. Gyere be ide! Kinyitotta a rendelőjébe vezető ajtót, és kulcsra zárta mögöttünk. Ne zárt be! mondtam egy zárt rendelő gyanúsabb, mintha látnának bennünket. Visszafordította a kulcsot a zárban, és rám nézett. Az Isten szerelmére, József, mit csinálsz te itt? Titokban jöttél? Igen, és nem neked kell rejtegetned. A városon kívül lakom egy szállodában. Csak azért jöttem hozzád, mert senki mást nem ismerek, aki értesíthetné helent, hogy itt vagyok. Öt éve semmit sem hallottam róla. Nem tudom, mi történt vele, nem tudom, nem ment-e újból Férhez. Ha újból Férhez ment... És ezért jöttél ide? Igen, feleltem csodálkozva. Mi másért jöttem volna? Mégiscsak el kell téged rejtenünk, mondta... Az éjszaka megalhatsz itt a rendelőben a díványon, hét óra előtt felébresztelek. Hétkor jön a lány, hogy kitakarítson, nyolc után ismét idejöhetsz, tizenegy előtt nem jön páciens. Férjhez ment? kérdeztem. Helen, a fejét rázta, szerintem még csak el se vált tőled. Hol lakik? A régi lakásban? Hát persze. Lakik nála valaki? Ki? Az anyja, a nővére, a bátyja, vagy valamelyik másik rokona, azt nem tudom biztosan. Ki kell derítened, mondtam, és meg kell mondanod neki, hogy itt vagyok. Miért nem mondod meg magad? kérdezte Martens. Ott a telefon. És ha van nála valaki, például a bátyja, aki egyszer már feljelentett, igazad van, ellen valószínűleg épp úgy elképedne, mint én, és ez elárulhatná. – Azt se tudom, hogy viszonyul hozzám, Rudolf. Öt éve nem láttam, és előtte csak négy évig voltunk házasok. Öt év több, mint négy, és egymástól távol tízszer hosszabb, mint együtt. Bólintott. – Nem értelek, – mondta. – Az lehet, én sem értem magamat. Nem egyforma életet élünk. – Miért nem írtál neki? – azt most nem magyarázhatom el neked, Rudolf. Menj el Helenhez, beszélj vele. ki, hogy gondolkozik. Ha úgy látod, hogy helyesen, mondd meg neki, hogy itt vagyok, és kérdezd meg tőle, hogyan találkozhatnánk. Mikor menjek? Most rögtön. Mondtam csodálkozva. Mikor mennél? Körülnézett. És te hol maradsz addig? Itt nem biztonságos. Leküldhetik a cselédlányt, ha a feleségem nem hall rólam. Megszokta, hogy rendelés után felmegyek, vagy kénytelen leszek bezárni téged, csak hogy az is feltűnő lenne. Nem akarok bezárva lenni, jelentettem ki. Nem mondhatnád azt a feleségednek, hogy az egyik páciens sedet kell meglátogatnod? Azt majd utána fogom neki mondani, úgy egyszerűbb. Megcsillant a tekintete, és úgy vettem észre, mintha egy másodpercre behúnyta volna a bal szemét. Ez gyerekkorunkra emlékeztetett. Én addig elmegyek a domba, mondtam. A templomok még manapság is majdnem olyan biztonságosak, mint a középkorban voltak. Mikor hívialak fel? Egy óra múlva. Hív fel Otto Sturm néven. Én hogy találhatlak meg? Nem mennél inkább olyan helyre, ahol telefon van? Ahol telefon van, veszély van. Igen, alig hanem. nem... Határozatlanul állt egy pillanatig. Igen, halika ha nem igazad van. Ha egy úra múlva még nem jöttem volna vissza, hív fel még egyszer, vagy hagyd meg, hogy hol vagy. Rendben van. Fogtam a kalapom. József? szólt utánam. Visszafordultam. Milyen odakin? kérdezte. Így, minden nélkül. Minden nélkül? Feleltem. Körülbelül olyan minden nélküli, de nem egészen. És milyen itt, ahol minden megvan, csak az az egy nincs? Nem jó, mondta. Nem jó, József. csak a látszat ragyogó. A legkevésbé forgalmas utcákon mentem a domhoz. Nem volt messze. A szén egy század katona masírozott el mellettem. Egy általam nem ismert nótát énekeltek. A dom téren megint katonákat láttam. Valamivel távolabb, a kis templom három keresztje előtt körülbelül két-háromszáz ember áldogált, szorosan egymás mellett. Majdnem pár párt egyenruhában voltak. Hallottam egy hangot, de a szónokot hiába kerestem. Csak egy idő múlva fedeztem fel egy fekete hangszórót egy emelvényen. Ott állt egy lélektelen szerkezet megvilágítva, ridegen és magányosan, és arról ordítozott, hogy a nagyobbra nőtt Németországnak joga van minden német földet visszahódítani, joga van bosszút állni, és hogy a világ békéje akkor van biztosítva, ha a világ azt csinálja, amit Németország akar, és hogy ez a jog. Ismét szelesre fordult az idő, és a fák ingadozó ágai nyugtalan árnyékokat vetettek az arcokra, az ordítozó masinára, és mögöttük a templom fala mellett a csendes kőszobrokra, a kereszten függő Krisztusra és a két latorra. A hallgatók arca figyelmes és átszelleműt volt. Elhitték, amit a lélektelen szerkezet kiabált nekik, és jellemző volt az itt végbe menő különös hipnózisra, hogy annak, ami nem láthatta és nem is hallhatta őket, még tapsoltak is, mintha ember volna. Jellemzőnek találtam a dolgot korunk sivár, komor megszállottságára is. Korunkéra, amely rettegéssel és hisztériával eltelve jelszavakat követ, teljesen mindegy milyent, ha leveszi a válláról a gondolkodás terhét és a felelősséget, hogy kénytelen legyen bevallani azt, amitől fél, és mégsem tér ki előle. Nem számítottam rá, hogy olyan sok embert találok a Dómban. Aztán eszembe jutott, hogy május utolsó napjaiban járunk, és hogy ebben a hónapban minden este ájtatosságot tartanak. Gondolkoztam egy pillanatig, hogy ne menjek-e inkább valamelyik protestáns templomba, de nem tudtam, hogy este nyitva vannak-e. A bejárathoz közel húzottam be egy üres padba. Az oltáron csillogtak a gyertyák, a templom többi része csak kevéssé volt megvilágítva, nem ismerhettek fel könnyen. A pap az oltár előtt lassan ide-oda járkált, a tömjén füst felhőjében, a brokát és a gyertyák fényében. Körülötte meg a minisztránsok piros szoknyában, fehér felső részben, a füstölő tömjén tartóval. Hallgattam az orgonazúgást meg a karéneket, és hirtelen az az érzésem támadt, mintha ugyanazokat az elragadtatott arcokat látnám, mint odakint. A nyitottan is alvó, révült szemek ugyanúgy tele voltak kérdés nélküli hittel, és biztonság és felelőtlenség utáni vágyakozással. Itt minden szelíd volt, szelídebb, mint odakint. De az Isten és a felebarátaink iránt érzett szeretetnek ez a vallása nem volt mindig ilyen szelíd. Ez a vallás is sok véráldozatot kívánt a sötét századok során. Abban a pillanatban, mihelyt őt magát nem üldözték többé, ő kezdte el az üldözést mágiával, karddal és kimvallatással. Ezt Helen bátyja magyarázta meg nekem gúnyosan nevetve a lágerben. A ti egyházatok módszereit vettük át. A ti inkvizíciótok Isten nevében létesített kínzó kamrái tanítottak meg bennünket, hogyan kell bánni a hit ellenségeivel. Mi még nem is vagyunk olyan kegyetlenek, csak ritka esetben égetünk el eleveneket. Miközben ezt magyarázta, én egy keresztény függtem. Ez az egyik enyhébb módja volt annak, hogy neveket szedjenek ki a foglyokból. A pap az oltárnál magasra emelte az arany monstranciát, és megáldotta a tömeget. Mozdulatlanul ültem, de úgy éreztem, mintha a füst, a vigasztalás és a fényesség langyos fürdőjében úsznék. Aztán felhangzott az utolsó ének. Ma jelen telígy velem, ne törjön rám a félelem. Gyermekkoromban én is énekeltem ezt. Akkoriban az éjszaka sötétjét éreztem veszélynek, most a világosság volt az. A tömeg lassanként elhagyta a dómot, nekem még mindig várnom kellett tizenöt percet. Bejjebb húzódtam a patsarkába, a boltozatot tartó egyik hatalmas oszlop mellé. Abban a pillanatban láttam meg Helent. Először csak azt láttam, mintha örvénylés támadna a kijözönlő emberek közt. Valaki ár ellen tört utat magának, félrelökte a szembejövőket és előre siklott köztük. Másodpercekig csak egy fehér, haragos, elszánt arcot láttam, és egy pillanatig azt hittem, egy nő, aki ott felejtett valamit. Nem ismertem meg rögtön, mivel itt nem számítottam rá. Csak amikor már elhaladt mellettem egy darabon, ismertem fel a válla egyik mozdulatáról, ahogy rézsút fordulva előre dolgozta magát a rétkuló tömegben. Szinte siklott az emberek közt, és a következő pillanatban szabadon állt a széles középfolyosón a gyertyák előtt, a magas román stílusú ablakok kék és piros sötétjében. Hirtelen nagyon kicsinek, soványnak, magányosnak és szinte elveszettnek látszott. Felálltam, hogy elkapjam a tekintetét. Inteni nem mertem neki. Túl sokan voltak körülöttünk, a templomban feltűnést keltett volna az ilyesmi. Él, volt az első gondolatom. Nem halt meg, és nem beteg. Különös, hogy a mi helyzetünkben mindig ez jut elsőnek az ember eszébe. Úgy meglepődünk, hogy valami még úgy van, ahogy régebben volt, hogy valaki még megvan. Gyorsan tovább ment az oltár felé. Kinyomakodtam a padomból, és utána mentem. Az áldozó pad előtt megállt, és megfordult. Figyelmesen szemügyre vette a még mindig a padokban térdeplő embereket, és lassan megindult visszafelé a közép folyosón. Megálltam. Annyira biztos volt benne, hogy a padokban talál meg valahol, hogy elment mellettem. Olyan közel, hogy szinte súrolt. Követtem. Helen! Sólatta meg közvetlenül a háta mögött, amikor újból megállt. – Ne fordulj hátra! Menki, ki! megyek! Nem szabad, hogy itt lássanak bennünket! Megrándult, mintha megütöttem volna, aztán tovább ment. Miért is kellett idejönnie? Nagy volt a veszély, hogy felismernek bennünket, de hát magam se tudtam, hogy ilyen sokan lesznek a templomban. Elnéztem, ahogy ott ment előttem, de csak egyetlen gondom volt, hogy amilyen gyorsan csak lehet kiússunk a templomból. Fekete kosztűm volt rajta, és a fején nagyon kicsike kalap. Emelt, de kisé ferdén tartott fővel ment, mintha a lépteimet figyelni. Lemaradtam mögötte néhány lépéssel, annyira, hogy még éppen csak láthassam. Gyakran tapasztaltam, hogy csak azért ismerték fel az embert, mert túlságosan közel át valakihez. Elhaladt a kőből faragott, szentelt víztartó mellett, kilépett a hatalmas főkapun, és rögtön balra fordult. A dóm mellett széles kőlapokkal kirakott út húzódott, homokkő cölöpök között kifeszített vaslánc választotta el a hatalmas dómtértől. Helen átugrott a láncon, néhány lépést tett a sötétbe, aztán megállt, és megfordult. Nem tudom elmondani, mit éreztem abban a pillanatban. Ha azt mondom, hogy úgy éreztem, mintha egész életem menne ott előttem, látszólag távolodva tőlem, hogy aztán hirtelen megforduljon és rám nézzen, ez megint csak egy klisé, ami igaz is, meg nem is. És mégis ezt éreztem, de nem ez volt minden. Elindultam Helen felé. Helen vékony, sötét alakja, sápat arca, a szeme és a szája felé, és magam mögött hagytam mindent, ami eddig történt. Az idő, amikor nem voltunk együtt, nem sűjtett el, megmaradt, de csak mint valami, amiről olvastam, de nem éltem meg. – Honnan kerülsz -e ide? – kérdezte Helen szinte ellenségesen, mielőtt még utolérhettem volna. – Franciaországból. – Beengedtek? Nem. Feketén jöttem át a határon. Majdnem ugyanazok a kérdések voltak, amelyeket Martens tett fel. Miért? kérdezte Helen. Hogy lássalak. Nem lett volna szabad idejönnöd. Tudom, minden nap elmondtam magamnak. Miért jöttél mégis? Ha tudnám, nem volnék itt. Nem mertem megcsókolni. Ott állt közvetlenül előttem, de olyan mereven, mintha eltörhetne, ha hozzányúl valaki. Nem tudtam, mit gondol, de sikerült viszont látnom. Élt, és most már mehettem, vagy szembenézhettem azzal, ami következik. Nem tudod, kérdezte Holnap tudni fogom, vagy egy hét múlva, vagy később. Ránéztem. Mit jelent az, hogy tudni? Egy kis tajtékot, amely a hullám tetején táncol. A legkisebb szellő elfújhatja, de a hullám marad. Hát eljöttél, mondta, és az arca elvesztette merevségét. Megenyhült. Közelebb lépett egy lépéssel. Én a karjainál fogva tartottam, ő meg neki a tenyerét a mellemnek, mintha még mindig el akarna hárítani magától. Az volt az érzésem, mintha már régóta állnánk így egymással szemközt a fekete, szeles domtéren magunkban, mivel az utcai lárma csak erőtlenül ért el hozzánk, mintha tompító üvegfal választaná el tőlünk. Balkész felől körülbelül száz lépésnyire a tér túlsó oldalán ott állt fehér lépcsőivel a fényesen kivilágított városi színház, És még arra is emlékszem, hogy egy pillanatig elcsodálkoztam rajta, hogy az épületben még mindig játszanak, hogy még nem csináltak belőle kaszárnyát vagy börtönt. Elhaladt mellettünk egy nagyobb társaság. Valaki elnevette magát, és néhányan utánunk fordultak. Gyere! Suttogta Helen. Nem maradhatunk itt. Hová menjünk? A lakásodra. Azt hittem, nem jól hallom. Hová? Kérdezte még egyszer. A lakásodra hova mennénk máshová? Felismerednek a lépcsőn, vagy már nem a régi lakók a házban. Nem látnak meg. És a lány? Elküldöm ma estére. És holnap reggel Helen rám nézett. Azért jöttél ide olyan messziről, hogy ilyeneket kérdezz? Semmi esetre sem azért, hogy elfogjanak téged meg lágerbe juttassalak, Helen. Hirtelen elmosolyodott. József mondta, te nem változtál. De hát hogy jöttél ide? Azt én se tudom, válaszoltam, és kénytelen voltam magam is elmosolyodni. Az arra való emlékezés, hogy régebben hányszor mondta ezt, részben haragosan, részben kétségbeesve esve miatt, egyszerűen eltörölte a veszét. A lényeg az, hogy itt vagyok, mondtam. A fejét rázta. Észrevettem, hogy a szeme tele van könnyel, – Még nem, felelte. Még nem. És most gyere, különben tényleg letartóztatnak bennünket, mert úgy festünk, mintha a jelenetet rendeznék neked. Átmentünk a téren. – De hát most rögtön nem mehetek veled, mondtam. Előbb még el kell küldened a lányt. Szobát vettem ki egy Münsteri szállodában, ott nem ismernek. Úgy terveztem, hogy ott fogok lakni. Megállt. – Meddig? – azt nem tudom, feleltem. Soha se tudtam tovább gondolni a dolgokat, mint hogy látni akarlak, hogy aztán valahogy vissza kell jutnom. A határon túlra. Hová mehetnék máshová, hele? Lehorgasztotta a fejét, és tovább ment. Arra gondoltam, hogy most nagyon boldognak kellene lennem, de nem éreztem magam annak. Az ember ezt bizonyára mindig csak később érzi. Most, most már tudom, hogy boldog voltam. Telefonálnom kell Martensnek, mondtam. Telefonálhatsz a lakásodról, felelte Helen. Mindig szíven ütött valahányszor lakásodat, mondott. Szándékosan tette, nem tudtam miért. Megígértem Martensnek, hogy egy óra múlva felhívom, mondtam. Az most van. Ha nem hívom fel, még azt hiszi, történt valami, és esetleg valami meggondolatlanságot követel. Tudja, hogy magammal viszlek. Az órámra pillantottam. Már negyed órája fel kellett volna hívnom martens Telefonálhatok a legközelebbi kocsmából, mondtam. Csak egy perc az egész. Úristen, József! mondta haragosan Helen. Te csak ugyan nem változtál. Sőt, még pedánsabb lettél. Ez nem pedantéria. Tapasztalat. Túlságosan gyakran láttam, mennyi baj származhatik abból, ha az ember jelentéktelennek látszó dolgokat elhanyagol. És túlságosan jól tudom, mit jelent a várakozás veszély esetén. Megfogtam a karját. Az e fajta pedantéria nélkül már rég nem lennék életben, Helen. Hevesen megszorította a karomat. Tudom, suttogta, de hát nem látod, hogy attól félek történik valami, ha most csak egy percre is magadra hagylak. A világ minden melegét éreztem. Nem fog történni semmi ellen. Abban is lehet hinni, akármilyen pedáns az ember. Elmosolyodott, és rám emelte sápadt arcát. Ne hát és telefonálj, de ne egy kocsmából, a túloldalon van egy telefonfülke, a távol létetben állították fel, biztonságosabb, mint egy kocsma. Bementem az üvegfülkébe, Helen kint maradt. Felhívtam martens -t. A szám foglalt volt. Vártam egy darabig, és ismét felhívtam. A pénzt csörögve visszaesett, a szám még mindig foglalt volt. Nyugtalan lettem. Az üvegen át láttam, hogy Helen figyelmesen járkál odakint fel és alá. Próbáltam jelt adni neki, de ő nem engem nézett, az utcát figyelte. A nyakát nyújtogatva, kémlelődve, s ugyanakkor vigyázva, nehogy túlságosan elárulja, hogy őr, s egyben őrandyal. Csak most vettem észre, milyen jól áll neki a kosztüm. Várakozás közben láttam meg azt is, hogy a szája ki van rúzsozva. A sárga fényben szinte feketének hatott. Eszembe jutott, hogy az új Németországban nem kívánatos a smink és az ajak rús. Harmadszor is felhívtam mártenszt, ezúttal sikerült megkapnom. A feleségem ült a telefonon, mondta. Majdnem fél óra hosszat. Nem szakíthattam félbe. Ruhákról, a háborúról, meg a gyerekekről beszélt. Most hol van? A konyhában. Kénytelen voltam hagyni, hogy beszéljen, ugye megérted? Igen. Minden rendben. Köszönöm neked, Rudolf. Felejtsd el az egészet. Honnan beszélsz? Az utcáról. Köszönöm neked, Rudolf. Semmi többre nincs szükségem. Mindent megtaláltam. Együtt vagyunk. Az üvegtáblán keresztül Helenre néztem, és le akartam tenni a lót. Tudod már, hol fogsz megszállni? – kérdezte Martens. – Azt hiszem, igen, ne aggódj, felejtsd el az estét, mintha csak álmodtad volna. – Ha tehetek még valamit, érted? – mondta habozva. – Csak tudást. Először túlságosan meglepődtem. Bizonyára megérted? – Igen, Rudolf, megértem – és ha szükségem lenne valamire, tudatni fogom. Ha nálam akarná tölteni az éjszakát, akkor még el is beszélgethetnénk. Elmosolyodtam. Majd meglátjuk, most abba kell hagynom. Igen, persze, mondta sietve. Bocsáss meg, sok szerencsét, József. De igazán. Köszönöm, Rudolf. Kiléptem a fülkéből, egy szél roham elkapott, és majdnem levitt a fejemről a kalapot. Helen gyorsan hozzám lépett. Gyerünk haza. Megfertőztél az óvatosságoddal. Hirtelen úgy érzem, mintha itt száz szempár meredne ránk a sötétből. Még mindig a régi lány van nálad? Léna? Nem. A bátyámnak kémkedett. A bátyám kíváncsi volt rá, nem írsz-e nekem, vagy én neked. És a mostani? Buta és közömbös, nyugodtan elküldhetem, csak örülni fog, és nem esik gondolkodóba. Hát még nem küldted el? Elmosolyodott. Hirtelen nagyon megszépült. Előbb csak látnom kellett, hogy csak ugyanitt vagy-e. El kell küldened mielőtt még felmennék, mondtam. Nem szabad látnia bennünket. Nem mehetnénk máshová. Hová? Csak ugyan hová? Helen hirtelen elnevette magát. Úgy állunk itt, mint két kamasz, akik titokban kénytelenek találkozni, mert a szüleik szerint még túlságosan fiatalok. Hová mehetnénk? A kastély parkjába. Azt nyolckor bezárják. Üljünk le egy padra valamelyik városi parkban, vagy üljünk be egy cukrázdába. Az volna csak igazán veszélyes. Igaza volt. Ezek voltak azok az apróságok, amelyeket nem láttam előre. Az ember soha látja előre őket. Igen, mondtam. Úgy állunk itt, mint két kamasz. Mintha hirtelen visszafiatalodtunk volna. Rápillantottam. 29 éves volt. De semmivel se látszott többnek, mint amennyinek korábban ismertem. Az azóta eltelt öt év szinte úgy pergett le róla, mint a víz egy fiatal fókáról. Én is úgy jöttem ide, mint egy kamasz, mondtam. Minden meggondolás ellene szólt, de én, akár csak egy kamasz, nem gondoltam végig a dolgot. Pedig még azt se tudtam, nem élsze már régen valaki mással. Nem felelt. Barna haja csillogott a lámpa fényében. Előre megyek és elküldöm a lányt, mondta. De gyűlölöm a gondolatot, hogy magadra hagyjalak az utcán. Képes vagy újból eltűnni, ugyanúgy, ahogy felbukkantál. Hol maradsz addig? Ott, ahol rám találtál, valamelyik templomban. Visszamehetek a domba is. A templomok biztonságosak Helen, nagy szakértője lettem a francia, svájci, meg olasz templomoknak és múzeumoknak. Gyere egy fél óra múlva, suttogta. Emlékszel még a lakásunk ablakaira? Igen, mondtam. Ha a sarokablak nyitva, minden rendben, feljöhetsz. Ha zárva, várd meg, amik kinyitom. Kénytelen voltam Martensre meg a gyerekkoromra gondolni, mikor indiánost itt játszottunk. Akkor egy lámpa volt a jel az odalent várakozó bőrharisnya vagy vinnettú számára. A gyermekkorom ismétlődött volna meg. Létezik olyan, hogy megismétlődik valami. Rendben van, mondtam és indulni akartam. Hová mész? Meg akarom nézni, nyitva van-e még a Mária templom. Ha jól emlékszem, szép példája a gótikus építőművészetnek. Az utóbbi öt évben megtanultam értékelni az ilyesmit. Hagy de ezt, mondta. Elég baj az, hogy kénytelen vagyok magadra hagyni. Helen, válaszoltam. Megtanultam vigyázni magamra. A fejét rázta. Az arcáról hirtelen eltűnt még a nyoma is a kísérletnek, hogy bátornak mutatkozzon. Nem eléggé, mondta. Nem eléggé. Mit csinálok, ha nem jössz? Semmit sem csinálhatsz. A telefonszámod még mindig a régi? Igen. Megérintettem a vállát. Helen, mondtam, nem lesz semmi baj. Bólintott. Elkísérlek a Mária templomig. Tudni akarom, hogy biztonságban odaérsz. Hallgatva mentünk a templomig. Nem volt messze. Helen egyetlen szó nélkül ott hagyott. Utána néztem, ahogy átment a régi piac téren. Gyorsan lépkedett, és nem nézett hátra. Megálltam a főkapu árnyékában. Jobbkész felől ott sötét lett a városháza, csak a régi szobrok kőarcán arcán csillagott egy holtsugár. A Városháza lépcsőjén hirdették ki 1648-ban, hogy véget ért a 30 éves háború, és 1933-ban, hogy kezdetét vette az ezeréves éves birodalom. Tűnődni kezdtem vajon megéreme, hogy annak a végét is itt tegyék közhírré. Nem sok reményem volt rá. A templomban nem próbáltam bemenni. Egyszerre ellenszenvesnek találtam a gondolatot, hogy bujkáljak. Nem akartam ugyan óvatlan lenni, de amióta találkoztam Hellennel, ok nélkül űzött állatnak lenni többé nem volt kedvem. Tovább mentem, hogy ne keltsek feltűnést. A város, amely előzőleg veszedelmes, ismerős és elidegenedett volt, most elkezdett élni. Ezt azért éreztem így, mert már magam is élni kezdtem. Az utolsó években való névtelen létezésemet, amely csak túlélés, egyik napról a másikra való gyümölcs nélküli növekedés volt, egyszerre nem éreztem többé olyan haszontalannak. Alakított rajtam, s mint valami titokban kinyílt, hajladozó virág, hirtelen ott volt egy korábban nem ismert életérzés. Semmi köze nem volt a romantikához, de olyan új volt és olyan izgató, mintha egy hétköznapi bokorra, amelyen legfeljebb néhány szerény, hétköznapi is bimbóra számított az ember, egy nagy, pompás, trópusi virágot varázsoltak volna. A folyóhoz értem, megálltam a hídon, és a korlát fölött lenéztem a vízre. Barra tőlem egy középkori őrtorony állt, amelyben most mosoda volt berendezve. Világosak voltak az ablakai, a lányok még dolgoztak. Az ablakok vízfénye széles csíkokban lebegett alattam a folyón. A magas égbolt előtt ott állt a fekete fal a hársfákkal, és jobbra tőlem ott feküdtek a kertek, fölöttük a dóm sziluettjével. Mostulatlanul álltam, nem volt bennem semmi feszültség. Nem hallatszott semmi, csak a víz csobogása és az ablakok mögül a mosónők hangja. Hogy mit beszélnek, nem tudtam kivenni. Amit hallottam, mintha csak szavakká formálódott emberi hangok lettek volna. Csak annak a jelei, hogy emberek vannak a közelben, de még nem a hazugságé, a csalási, a butasági és pokoli magányi. Mint kész szavak egy tisztának tervezett dallam gyűlöletes felhangjai lettek volna. Lélegeztem, és úgy tűnt, mintha ugyanolyan ritmusban lélegeznék, mint a víz. Sőt, egy időtlen pillanatig az volt az érzésem, mintha része lennék a hídnak, és a víz, mint a lélegzetem, rajtam folyna keresztül. Magától értetődőnek találtam a dolgot, és nem csodálkoztam. Nem gondolkoztam, a gondolataim is olyan öntudatlanokká váltak, mint a lélegzetem és a víz. Egy elernyőzött lámpa vándorolt végig hirtelen balkész felől a fekete hársfasoron. Követtem a tekintetemmel, aztán ismét meghallottam a mosónők hangját. Tudatára ébredtem, hogy egy ideig nem hallottam őket. Most ismét éreztem a hársfák illatát is. Gyenge szellő sodorta a víz fölé. A vándorló fény kialudt, és ugyanakkor az ablakok is elsötétültek mögöttem. A víz egy perci kátrányfekete fekete volt, aztán feltűntek rajta a hold keskeny vízfényei, amelyeket addig a mosoda erősebb világossága eltakart. Most, mivel már csak maguk voltak a vízen, elkezdtek finomabban változatosabban játszadozni rajta, mint előzőleg az erős sárga fény. Az életemre gondoltam, amelyben évekkel ezelőtt szintén kialudt egy fény, és elgondolkoztam, vajon nem tűnhete fel ismét benne is, mint most a hold vízfénye a folyón, sok olyan gyenge fény, amelyet előzőleg soha se láttam. Eddig mindig csak a veszteséget érzékeltem. Azt nem, hogy vajon nem nyertem-e is valamit általa. Elhagytam a hidat, és a falon húzódó sötét fasorban járkáltam fel és alá, még el nem telt a fél óra, ha mennyit várnom kellett. A hársfák illata erősebb lett a növekvő éjszakában, és a hold ezüsttel árasztotta el a háztetőket és a tornyokat. Olyan volt, mintha a város mindent el akarnak követni, hogy megmutassa, egy hazugságot építettem fel magamnak, sehol sem leselkedik rám veszély, a hosszú bolyongás után nyugodtan hazatérhetek, és ismét önmagam lehetek. Nem volt szükséges védekeznem ellene. Valami automatikusan őrködött bennem, és minden irányban biztosított. Túlságosan gyakran tartóztattak le pontosan ilyen körülmények között Párizsban, Rómában és más városokban, amikor átadtam magam a szépségnek, és biztonságba ringatott a szerelem, a megértés és a feledés csalóka illúziója. A rendőrök nem felejtettek, és a besúgókból sem csinált szenteket a fény és a hársfa illat. Óvatosan mentem el a Hitler térre, érzékeim megfeszültek, mint meg annyi denevér szárny. A ház a térbe torkolló utcák egyikének a sarkán állt, az utca még megtartotta a régi nevét. Az ablak nyitva volt. Eszembe jutott Héró és Leandrosz története, meg a királyi gyermekekről szóló mese, amelyben egy apáca eloltja a lámpát és a királyfi vízbe full. Én nem vagyok királyfi, gondoltam, és a németeknek sok nagyon szép meséjük van, és mégis, vagy talán éppen ezért, nekik vannak a legszörnyűbb koncentrációs táborai is a világon. Nyugodtan átkeltem az utcán, és nem a hellész pontos volt, és nem is az északi tenger. A kapu alatt szembejött velem valaki, már nem fordulhattam vissza, mentem tovább a lépcső felé, mint aki tudja, hová igyekszik. Egy idősebb nő volt, nem ismertem régebről. Összeszarult a szívem. Svarc elmosolyodott. Lát, megint egy olyan klisé, amelyben csak akkor hisz az ember, ha már maga tapasztalta. Nem néztem hátra. Hallottam, hogy kilincsre csukódik a kapu, és gyorsan felszaladtam a lépcsőn. Az ajtó egy centiméternyire nyitva volt. Belöktem, és előttem állt Helen. – Meglátott valaki? – kérdezte. – Igen, egy idősebb nő. – Kalap nélkül? – Igen, kalap nélkül. Nyilván a lány volt. A tető alatt van a szobája. Azt mondta neki, hogy hétfő délutánig szabadságolom, s erre nyilván mostanáig elpiszmogott – az ilyen lányok azt hiszik, mindenki csakis az ő öltözetüket kritizálja, ha kiteszik a lábukat az utcára. Ördög vigye a lányt, mondtam. Akár ő volt, akár nem, nem ismert fel. Én tudom, mikor ismer fel valaki. Helen kivette a kezemből az esőköpenyt, meg a kalapot, és fel akarta akasztani. Ne ide, mondtam. Inkább egy szekrénybe, ha jön valaki, itt megláthatja. Nem jön senki mondta Helen és előre ment. Megfordultam, és ráfordítottam a kulcsot a zárra. Aztán utána mentem. Számüzetésem első éveiben sokszor gondoltam a lakásomra, aztán megpróbáltam elfelejteni. Most, hogy benne voltam, nem sokat éreztem. Olyan volt, mint egy kép, amely valamikor az enyém volt, és életem egy bizonyos időszakára emlékeztetett, Megálltam az ajtóban, és körülnéztem. Szinte semmi sem változott. Csak a díványon, meg a foteleken volt új a húzat. – Régebben nem zöld volt ezeknek a színe? – kérdeztem. – Kék – mondta Helen. Svarc felén fordult. – A tárgyaknak is megvan a maguk élete, és szörnyű, ha az ember a magáéval hasonlítja össze. Minek össze hasonlításokat tenni? Kérdeztem. Ön nem szokott? Szoktam, de nem különböző síkokon. Csak önmagamra szorítkozom. Ha éhesen állok a kikötőben, egy képzeletbeli énnel hasonlítom össze magam, aki az éjségen kívül még rákban is szenved. És ilyenkor egy percig boldognak érzem magam, mert nincs rákom, csak éhes vagyok. Rákja... Mondta Svarc, és rám merett. Hogy üt éppen ez az eszébe? Mondhattam volna szifiliszt is. A rák a legtermészetesebb. A legtermészetesebb? Schwarz még mindig rám merett. Én mondom önnek, hogy a legképtelenebb. A legképtelenebb. Ismételte meg. Rendben van. Feleltem engedékenyen, a legképtelenebb, csak példának hoztam fel. Olyan képtelen, hogy felfoghatatlan. Minden halálos betegsége az, Svarc úr. Mindig. Bólintott és hallgatott. Még mindig éhes? kérdezte aztán. Nem, miért? Valami olyasmit mondott. Azt is csak példának mondtam, ma este már kétszer is megvacsoráztam az ön jóvoltából. Felnézett. Megvacsorázni milyen vigasztalóan hangzik, és milyen elérhetetlen, ha mindennek vége. Hallgattam. Egy idő múlva nyugodtabban megszólalt. A sárga fotelek újra voltak húzva. Csak ennyi változás történt az öt év alatt, amelynek során az én életem tucatnyi ironikus bukfencet vetett. Sokszor úgy érzi az ember, hogy ez így valahogy nincs rendjén. Én legalábbis ezt gondoltam. Igen, az ember meghal, de az ágy marad, a ház marad, a tárgyak maradnak, az ember legszívesebben azokat is elpusztítaná. Ha közömbösek az emberek, akkor nem. Nem is kell elpusztítani őket, mondtam. Nem olyan fontos az ember. Nem, felelte svarc, és hirtelen zavart tekintettel nézett rám. Nem fontos? Persze, hogy nem. De árulja el nekem, ugyan mi fontos, ha egy élet nem az? Semmi. Feleltem, és tudtam, hogy ez igaz, és mégsem igaz. Csak mi tesszük fontossá? Schwarz izgatottan ivott a sötét borból. És miért ne tennénk? kérdezte hangosan. Megmondaná nekem, miért ne tennénk fontossá? Azt nem tudom önnek megmondani. Ez is csak egy ostoba szólam volt, én magam is eléggé fontosnak tartom. Az órámra néztem... Pár perccel múlt kettő. A zenekar tánczenét játszott, a tangóban felharsanó rövid, folytott kürt hangok egy távolodó hajó kürtjeire emlékeztettek. Már csak néhány óra van hajnalig, gondoltam, aztán mehetek. Megtapogattam a zsebem, hogy benne vannak-e a jegyek. Benne voltak. Már majdnem nem hittem el a dolgot. A szokatlan zenében, a borban, az elfüggönyözött helyiségekben és svarc hangjában volt valami álmosító és valószerűtlen. Még mindig ott álltam a nappali ajtajában, folytatta a svarc. Helen rám nézett és megkérdezte, ennyire idegen lett számodra a lakásod. A fejemet ráztam és tettem néhány lépést előre. Valami különös zavarodottság fogott el. A tárgyak, mintha utánam akartak volna kapni. Én azonban már nem tartoztam hozzájuk. Belém nyilalt a félelem. Talán már Helenhez sem tartozom. Minden úgy van, ahogy volt, mondtam gyorsan, hevesen, kétségbe esetten. Minden, ahogy volt, Helen. Nem, válaszolta. Többé semmi sincs úgy. Miért jöttél vissza? Ezért? Hogy minden úgy legyen, ahogy volt? Nem, mondtam. Tudom, hogy olyasmi nem létezik. De hát nem itt éltünk. Az életünk hol maradt? Itt nem. Nem maradt a régi ruhákban sem, amelyeket eldobtunk. Vagy azt hiszed? Nem. Nem magamra gondoltam, de te mindig itt voltál. Rád vonatkozik a kérdésem. Helen különös pillantást vetett rám. Miért nem kérdezted meg régebben? Régebben? Feleltem értetlenül. Hogyhogy hogy régebben? Nem jöhettem. Régebben, mielőtt elmentél. Nem értettem. Mit kellett volna kérdeznem Helen? Hallgatott egy darabig. Miért nem kérdezted meg, nem akarok-e veled menni? Mondta aztán. Rábámultam. Velem jönni. El innen a családottól, mindentől, amit szerettél. Gyűlölöm a családomat. Teljességgel meg voltam zavarodva. Te nem tudod, mit jelent odakint élni. Dünnyögtem végül. Akkor még te se tudtad, ez igaz volt. Nem akartalak megfosztani ettől, mondtam sután. Gyűlölöm, felelte. Mindent gyűlölök itt. Miért jöttél vissza? Akkor nem gyűlölted. Miért jöttél vissza? ismételte meg Helen. A szoba másik oldalán állt, de több választotta el tőlem, mint a sárga fotelek. Több mint öt esztendő. Ellenségesség és valamiféle éber csalódottság csapott meg hirtelen, és homályosan éreztem, hogy magától értetődőnek látszó óhajomban, hogy ne tegyem ki őt semmiféle nehézségnek, talán súlyosan megbántottam, amikor megszöktem, és őt nem vittem magammal. Miért jöttél vissza, József? kérdezte Helen. Szívesen feleltem volna, hogy miatta jöttem vissza, de pillanatnyilag képtelen voltam rá. Nem volt ilyen egyszerű a dolog. Hirtelen rájöttem, és csak ebben a pillanatban jöttem rá, hogy valamiféle elszánt, félreérthetetlen kétségbeesés volt az, ami visszahajtott. Minden tartalékom elfogyott, és a puszta túlélni akarás nem volt elég erős ahhoz, hogy a magányosság fagyának továbbra is ellenállhassak. Nem voltam képes új életet építeni fel magamnak. Voltaképpen bizonyára soha nem is akartam. Korábbi életemmel korán sem végeztem. Nem tudtam se szabadulni tőle, se felépülni belőle. Üszkösödni kezdett és nem volt más választásom, mint hogy vagy beledöglöm a gangrénák bűzébe, vagy visszatérek, és megpróbálom begyógyítani őket. Mindezt soha se gondoltam át pontosan, és most is csak körvonalaiban volt számomra világos, de mintha meglettem volna váltva azáltal, hogy legalább tudom. A rám nehezedő súly és zavarodottság eltűnt, most már tudtam, miért vagyok itt. Nem hoztam magammal semmit az ötévi számüzetésből, csak kiélesedett érzékeimet, az élni akarást, és egy szökevény bűnöző óvatosságát és tapasztalatait. A másik én nem csődött mondott. A határok közt töltött sok éjszaka, a létezés iszonyatos unalma, az, hogy csak némi ételért és pár órai alvásért szabad harcolnom a föld alatti vakondok lét, mindez nyomtalanul elsüllyedt, miközben ott álltam a lakásom küszöbén. Csődött mondtam ugyan, de nem kellett semmiféle adósságot átvállalnom. Szabad voltam. Az elmúlt évek énje öngyilkosságot követett el, mikor átléptem a határt. Németországba érkezésem nem visszatérés volt. Halott voltam, egy másik énem élt, és az ajándékba kapott időből élt. Nem terhelt többé semmi felelősség. A rám nehezedő súlyok lehultak. Schwarz velém fordult. Érti, mire gondolok? Ismételgetem magam, és ellentmondásokba keveredek. Azt hiszem, értem önt. Feleltem. Az öngyilkosság lehetősége egyfajta kegy, amelynek az ember csak ritkán van tudatában. A szabad akarat illúzióját kölcsönzi az embernek, és valószínűleg többször követünk el öngyilkosságot, mint általában sejtjük, csak nem tudunk róla. Úgy van, mondta élénken Svarc, bár csak rájönnénk, hogy csak öngyilkosságok. Akkor képesek lennénk ismét feltámadni is halottainkból. Több életet élhetnénk, ahelyett, hogy a tapasztalat kelevényeit egyik válságból a másikba tovább hurcolnánk, még végül bele nem pusztulunk. Ezt persze nem magyarázhattam el Helennek, folytatta. Nem is volt szükséges. Én legalábbis hirtelen megkönnyebbülésemben nem éreztem szükségét. Ellenkezőleg úgy éreztem, hogy bármiféle magyarázkodás csak zavart okozna. Ő valószínűleg azt szerette volna, hogy azt mondjam, miatta jöttem vissza. Én azonban új tisztánlátásom birtokában tudtam, hogy ez a pusztulásomat jelenteni. Ránk törne a múlt, az adósság, a mulasztás és a megsértett szerelem minden érvével, és soha nem találnánk belőle kiutat. Ha a szellemi öngyilkosság most már szinte derűs gondolatának egyáltalán van valami értelme, akkor az öngyilkosságnak teljesnek is kell lennie, és nem csak a számüzetés éveire, hanem az előtte való évekre is ki kell terjednie, különben egy másik seb is üszkösödni kezd, egy még régebbi is. Helen, akár egy ellenség készen állt, hogy üssön, szerelmesen és védtelen helyzetem jól ismerve, és én olyan hátrányban voltam, hogy nem lett volna semmi esélyem. Ha előzőleg a halál megváltó érzése töltött el, ez most kínos erkölcsi döglődés lett volna, ami már nem halál és feltámadás, hanem teljes megsemmisülés. A nőknek nem magyarázni kell, Foglalkozni kell velük. Helenhez léptem. Amikor megérintettem a vállát, éreztem, hogy remeg. Miért jöttél? Kérdezte még egyszer. Elfelejtettem. Feleltem. Éhes vagyok Helen. Egész nap nem ettem. Mellette egy festett olasz asztalkán ezüst keretben egy férfi fényképe állt, akit nem ismertem. Szükségünk van még erre? kérdeztem. Nincs mondta meglepődve. Fogta a fényképet és belökte az asztal fiókjába. Svarc rám nézett és elmosolyodott. Nem dobta el mondta. Nem tépte szét. Betette a fiókba. Vagyis amikor csak akarta, ismét elővehette és felállíthatta. Nem tudom miért, de ez a raison d'être elbűvölt. Öt évvel korábban nem értettem volna meg, és jelenetet rendeztem volna. Most széttört egy helyzetet, amely azzal fenyegetett, hogy fellengzőssé válik. A politikában elviseljük a nagy szavakat, de az érzelmekben nem. Sajnos még nem. Fordítva jobb volna. Helen franciás gesztusa nem azt mutatta, hogy kevésbé szeret, csak asszonyi előrelátásról tanúskodott. Egyszer már csalódást okoztam neki, miért bízott volna bennem rögtön ismét. Én pedig nem hiába éltem Franciaországban, nem kérdeztem tőle semmit. Mit is kérdeztem volna? És honnan lett volna jogom hozzá? Elnevettem magam. Helen meghökkent. Aztán lassan felderült az arca, és ő is nevetni kezdett. Elváltál-te tulajdonképpen tőlem? kérdeztem. A fejét rázta. Nem, de nem miattad, csak azért nem váltam el, hogy a családomat bosszantsa.